Lapoz velem a második korintusi levélhez, és a negyedik Ez Az előző órán arról beszéltem, hogy milyen, különleg is az, milyen különleges is az a szolgálat, amiben, amiben Isten helyezett minnyájukat. Pál összehasonlította, a régi ószövetségi szolgálatot, az új szövetség szolgálatával. És láttuk, hogy azt mondja Pál, hogy az új szövetségnek a szolgálata, az sokkal dicsőségesebb, az felülmúlja a régit, a, régit, az úsz, a Mózesi, vagy az ószövetségnek a szolgálatát. Az is dicsőséges volt, ugye... Mózes arcára jogot emlékeztek rá, hogy ilyen leplet tettek az ő arcára. Ez ő mindig az jut eszembe, mint a hogy ez a. Tehát nem olyat tettek az ő arcára, hanem tehát rendes leplet, hogy ne látszódjék. De azért, nagyon érdekes, talán sokszor el is siklunk ezt felett, hogy olvassuk ezt, hogy, hogy azért, hogy az emberek ne lássák, hogy ez egy mulandó dicsőség. Hogy, hogy, hogy Mózesnek az arc egy idő után Teljesen hétköznapival vált, csúnya az borostás volt, nem, nem tudom, pattanás, most nem sem. Tehát, hogy egy teljesen hétköznapi volt. És e, ugye elmúlt ez. De az új szövetségnek a szolgálata, ez olyan dicsőséges, ami, ami nem múlik el, ami soha e, nem halványul el, és felülmúlja a réginek a, a dicsőségét. És Isten ebbe helyezett minket. Minnyájunkat egy ilyen szolgálatban, egy ilyen helyre. Szerintem ez nagyon üdvözlő, ez, ez nagyon különleges hely. Arról is szó volt a múlt héten, vagyis a múlt órám, hogy szabad hozzáférésünk van Istenhez, hogy mindig mehetünk Ő hozzá, és hogy ahogy nézzük Őt, ahogy csodáljuk Őt, egy milyen átformáláson, egy átalakuláson, egy metamorfózison megyünk keresztül, mint ahogy abból a hernyóból, ugye egy idő után egy gyönyörű szép pillangó lesz. És velünk is ez történik meg, hogy ahogy csodáljuk, ahogy ott vagyunk Isten jelenlétében, Isten változtat minket, és, és átformálja az életünket. És még egy nagyon fontos gondolat, még egy, egy visszautalás a múlt alkalommal, isten bevonhatjuk az életünk minden egyes területére. Bevonhatod a munkádra, az iskoládba, az otthonodba, minden, minden helyzetbe bevonhatod őt. És ott akar velünk lenni ezekben a helyzetekben. És tudjuk azt, hogy ezek a fejezetek, most amiket itt nézünk egészen az ötödik rész, most nem tudom megmondani, a hányodik verség, hogy egy ilyen zárójeles, rész, ahol Pál ugye a szolgálatáról, a szolgálatról beszél, és, és így fogjuk még most is folytatni itt a negyedik fejezetben, és nagyon jó dolgokat fogunk itt is látni. Olvasom az első itt a negyedik fejezetben. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csülkedünk el. Ezért tehát, amikor ilyet olvasunk, akkor jó visszanézni, vagy, vagy vissza elő, visszaolvasni, elolvasni mindazt, ami egy ilyen bekezdés előtt van. És erről beszéltem előtte, hogy, hogy milyen dicsőséges is az a szolgálat, amiben Isten helyezett minket felülmúlja az Ószövetségnek a, szol, a, a, a dicsőségét. Egy el nem múló dicsősége van ennek a szolgálatnak. És azt mondja Pál, hogy épp ezért uh, irgalmat nyertünk, és nem csüggedünk el. Pál tudja, hogy azért, amiért ő, ő részt vehet ebben a szolgálatban, vagy részt vehet ebben a dicsőséges szolgálatban, az nem ő miatta van. Nem azért, mert ő erre képes lenne, ezt is jól megnéztük már néhány részvel ezelőtt, hogy Pál azt mondja, hogy senki nem alkalmas erre, hogy ebben részt vegyen, ebben a szolgálatban. Ö, senki sem méltó erre, senki sem alkalmas erre a szolgálatra. Tudja, Pál, hogy, hogy az Isten jó indulata, vagy egy Isten irgalma miatt lehet része ebben. És ugyanúgy, ahogy ez igaz Pál, ugyanúgy igaz ez rád is és rám is hogy egyikünk sem lehetne részt ebben a szolgálatban. Nem azért a Barnabás zongorázik, és a Zsoué-énekel, mert hát, ők erre alkalmasak. Azért alkalmasak, mert tudnak, tehát mondjuk az egy... Az egy kicsit kintom, már annyira büdös a gyárcsa. Szóval rosszabb volna, hogy mondjuk nekem kellett volna mondjuk zongoráznom, de, de önmagában ugye nem alkalmasak. Ahogy, ahogy én sem azért vagyok itt, mert én vagyok erre alkalmas. Nem azért azok a gyerekszólisok, mert pff, hát igen, nem. Irgalunk Istennek a kegyelme, a jó indulatára van szükségünk, hogy ebbe a szolgálatba belehelyez minket. És ugyanígy igaz ez mindnyájunkra. Ahogy Pál is itt azt mondja, hogy irgalmat nyertünk, és ezért állhatunk ebben a szolgálatban, ezért lehetünk itt. És ez annyira bátorító, hogy ah igen, mindenkinek erre van szüksége. Mindjártunknak írgalomra van szüksége, hogy ott legyünk. Néha úgy nézünk emberekre, néha úgy nézünk bizonyos szolgálókra, hogy hát, nagyon jó, Isten megnyerte vele a főnyereményt. Az ötös a lotton, hát, de jó járt ezzel az úr, hogy hát ő, ő szolgálja őt, és hogy ott áll az ő, az ő szolgálatában. Nem, nem így van. Azt mondtam, hogy Pál sem alkalmas erre. Önmagában véve Pál is alkalmatlan volt erre a szolgálatra. És azt mondja még itt Pál, ugye, hogy, hogy olyan dicsőséges szolgálatra nézünk, és, vagy veszünk részt, és, és látjuk Istennek a munkáját, munkálkodását. És az, tehát Pál azt mondja, hogy erre nézünk, visszanézek erre, ránézek erre, Pál azt mondja, rátekintek erre, hogy Isten mit tesz, hogy milyen szolgálban veltünk részt, mi történik, és azt mondja, hogy ezért nem csükkedünk el. Ezért nem csükkedünk el. Beszéltem arról, hogy Pál is, Pálnak is voltak a szolgálatában nehéz időszakok. Néztük itt a korintusiakkal is, hogy bizony volt, amikor, amikor Pál is, amikor becsukjott. Amikor Pál is úgy volt, hogy Eltalá árontottam, hogy ott kell volna maradnom. De ugye nagyon aggódott a korintusiaktól hogy a válasz miatt, hogy vajon mikor érkezik az meg? Vajon mit fog tartalmazni az ő válaszuk? És, és ott hagyott egy, egy beinduló szolgálatot. Fogta magát és, és elment. És talán hibázik. És ott volt benne ezek a, ott voltak benne ezek a harcok. És azt gondolom, hogy Pál is talán most tanulja ezeket, amikor írta ezeket, hogy most ismeri fel ezeket, hogy mindezekben a helyzetekben mire kell tekintenünk, mire, mire nézünk. És Pálnak is voltak az ide, olyan, olyan időszakok, amikor, amikor csüggedés volt rajta. De most arra bátorítja az olvasóit és minket is, hogy, hogy nézzünk arra, amit Isten tett hogy ebből merítsenek előtt, amit Isten elvégzett, amit Isten kimunkált. Milyen sokszor, mint keresztények is, milyen hiába valóságukra tudunk tekinteni. Ott van egy nehézség, egy szomorúság az életünkben, valami miatt aggódunk, valami miatt félünk. Ugye milyen hiába valóságukra tudunk tekinteni. Azért, hogy mondjuk ez a csüggedés enyhüljön az életünkben. Majd, ha ez lesz, majd, ha az lesz, akkor jó lesz. De igazából a csüggedés ugye nem fog megváltozni. Az igazi reményt nem fog adni ez sem. Pál azt mondja, hogy ezért nem csüggedek, mert Isten ebben a munkájában vagyok, mert Isten ilyen munkát végez rajtunk keresztül bátorította mindaz, ami történt. És sokszor olyan könnyedén elfelejtjük ezeket, amiket Isten tett az életünkben. Hogy mondjuk emberek felé használ, hogy mondjuk megtértél, hogy mondjuk rajtad keresztül valaki megtér, hogy Isten használ mondjuk emberek felé. Olyan könnyedén elbátorlat adunk, hogy olyan könnyedén ilyen hálátlanok vagyunk, vagy, vagy elfelejtünk, hogy, ah igen, vagy szokottá válik, hogy, ah igen, ez van, á, igen, az van. És hogy hétköznapi tud válni, hogy, ah igen, jövünk gyülekezetbe, van pénteken, meg van vasárnap, és itt vagyunk, és hogy, ah de történhetne már valami, valami izgalmas, valami, na... Peti, csinálj már valamit, nem tudom csinálni, te cigánykereket, néha, vagy valami, valamit kéne már vidítani, mert, mert az így most már kevés. És ugye úgy el tudunk csüggedni, ahelyett, hogy arra néznénk, amit Isten elvégzett. Én ezért is hangsúlyozom olyan sokszor, és ezért is elmondom ezt olyan sokszor innen, hogy én nagyon szeretek bevonni, szeretnélek bevonni minél többeket arra, hogy részt vegyenek. Abban, amit itt Isten végez közöttünk. Mert hiszem, hogy Isten jó dolgokat kezdett itt el, és még, még nagyon az elején vagyunk mindennak, ami itt történik. És, és én nagyon élvezem azt, amit, amit látunk megtörténni. Ahogy Isten munkálkodik közöttünk hétről hétre, hónapról hónapra, hogy visszatekintünk, és, és látjuk, hogy hogy na mi az, mi történtik. És engem ez nagyon bátorít, és ugye én ebben benne vagyok, tehát ha akarnék, se tudnék menni ebből, <gül> és szeretem is elmondani, és, és persze azt mondom, hogy gyere, vegyél részt benne. Most itt csak egy ilyen zárójelben, vegyél részt benne. Gyere, legyél itt. Gyere, vegyél részt az alkalmakon Gyere, amikor imádkozunk. Gyere, amikor megyünk a gyerekotthonba. Gyere, és, és vegyél részt. Ez nem azt jelenti, hogy akkor holnap te fogsz tanítani már, vagy azt mondjuk a barabásnak, hogy üljödél, hogy beférjek én is az zongora mellé. De nem erről szól. A jövő ez, de hogy gyere, nézd, tehát legyél egy picit részese, És kóstolj bele mindabba, ami, amit Isten végez, amit Isten tesz. Én azt gondolom, hogy egyrészt ez egy kicsit a nagykorúsággá válásunknak az ideje, amikor belemegyünk ezekbe a dolgokba, és, és részesedhetünk mindebből, hogy, hogy ez a téged is lehet, vagy hogy Isten ebben téged is használt. Hogy nem csak a pásztort használja, nem csak egy, néhány embert használja, hanem, hanem minnyájunkat. És én, én nagyon szeretnék ebben így teret adni. De gyere, legyél részt, vegyél részt ebben. Úgy, úgy nem utogass, vagy úgy ne beszélj, hogy hát miért nem? Hát, itt voltál, vagy itt vagy? Hát nem. Hát akkor, akkor hogy tudnál részt venni? Akkor hogy lehet számodra zádás? áldás? Én bátorítalak, hogy legyél itt, és vegyél részt ebben. És, és én annyira e, Annyira sokat kapok mindabból, ahogy látom, hogy Isten mit tesz, mit végez életekben. És ránézek, és ez bátorít. És lehet, hogy időnként, mint múlt hét vasárnap, csak négyen voltunk, vagy öten voltunk, de ma meg sokkal többen vagyunk. Ilyen. Ezek ilyen vannak, ebben ilyenek, de hogy nem, nem, ebben, nem erre nézünk, vagy nem, nem erre kell nézni hanem, hogy, hogy Isten mit tesz? És hogy elkezdeném most itt sorolni, akkor nagyon sokáig sorolhatnánk ezt. Hogy Isten mit végez? De, de nézz elra is, ne csülkedj. És ez, egy, ez a legjobb. Igazából ez az, ami, ami igazán uh, értékes. És persze nagyon jó dolog, hogy van család. Persze ez pontosan. De hogy az igazi, maradandó, az igazi kincsek a szemekben lesznek, amikor az Isten munkájában részt vehetünk, amikor Isten szolgáltában részt veszünk. És most félre ne jön, és nem azt mondom, hogy hanyaguljuk el egymást, meg a feleségedet, a gyerekeidet, a férjedet, vagy stb. Nem erről szól. Persze ezek nagyon fontosak, és, és Isten is sok minden elé helyezi mindezeket, de, de amikor benne vagyunk Isten munkájában, amikor látjuk azt, amikor részesévé válunk, akkor az, az annyira fel tud bátorítani, és fel tud kapni minket. Nézzük a második verset. Nem elvetjük a szégyenteles titkos bűnöket, nem jelünk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat, minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Azt gondolom, hogy ahogy Pál látja ezt, és ahogy megy ebben előre, azt arra, ez mindez arra sarkalja, hogy arra indítja őt, hogy, hogy ezt mondja, hogy ezt is cselekedje, hogy figyelj, én így nem akarom az életemben a bűnt. Én, én, én ezeket a titkos, szégyen teljes dolgokat is el akarom utasítani, én ki akarom dobni ezt az életembe, mert tudom, hogy mindez meggátolja, megakadályozza azt, hogy még inkább részese legyek ennek. Hogy még inkább benne legyek Isten munkájában. Hogy még inkább lássam azt, amit Isten végez. És Pál nem akart kompromisszumot kötni. Nem akarja az életében a bűnt, nem. nem azt jelenti, hogy Pál azt mondja, hogy legyél tökéletes. Nem azt mondja, hogy ő maga tökéletes, ez nem azt jelenti, hanem egyszerűen, én hiszem, hogy csak így komolyan veszi ezt. Komolyan veszi ezt a kérdést, és nem úgy van ezzel, hogy a, ah, kitérlek ez Ezt úgyse tudja senki meg, nem? Vannak ilyen dolgok az életünkben, igaz? Hogy ez ott van, ez az én részem, ez az én kis szívemben ott benne van, itt elrejtve, és cipzál minden, és senkinek semmi hozzá, De Pál hogy én nem akarom ezeket, azt a szégyen teljes dolgot, ami ott van belül, amiről hogy lehet, hogy csak én tudok, de én nem akarom, amit lehet, hogy soha, meg nem tudna. De én csak ki akarom dobni ezt az én életembe. És azért is beszél Pál erről, mert vannak olyan emberek körülötte, akik, akik így gondolkodnak. Megtartják ezeket a titkos dolgokat, titkos bűnüket az életükben. A ravasság van az életükben. Attól sem riadnak vissza, hogy megváltoztassák Istenek az üzenetét, Istenek az igéét De Pál nem így akarta szolgálni Istent. És arra bátorított mindenkit, hogy, hogy ne kössenek ebben kompromisszumot. Még akkor sem, hogyha ezt nem látja senki. És... Még akkor sem, hogyha azt látják, hogy. Tehát ő nekik olyan jól működik ez. Még akkor sem, hogyha. de néz oda, hogy. Tudom, hogy ők valahogy egy kicsit fonák dolgokat mondanak, de. de akkor sem kös kompromisszumot. És bármennyire is sikeresnek látszanak ők ebben, bármennyire is sokan vannak, bármennyire is jól csinál dolgokat, maradj meg és ragaszkodj ehhez. Ragaszkodj az igazsághoz. Ragaszkodj a hamisítatlan igéhez. És ne, kezdj, ne, ne menjünk bele ilyen ködösítésbe, vagy ilyen homályos dolgokba. Maradjunk meg abban, hogy változtatás nélkül adjuk oda Istennek az igéit az embereknek. Valaki így fogalmazta ezt a gondolatot meg, hogy ne alkalma, nem, nem alkalmazunk hókuszpókuszt, ami nem a hókuszpókuszt, tudod a Hópikéből, tehát nem őt alkalmazzuk, hanem tehát ezt a csiribát, csiribút nem alkalmazzuk. sem ügyes trükköket, sem tisztességtelen manipulációt Isten igéjével. Nem jövünk, nem folyamodunk semmihez. Itt van, ezt mondja. És tessék, parancsolni, el lehet fogadni. Hogy ne aggódjunk attól, hogy Ja, most akkor mi lesz? Itt van az evangélium üzenete. Itt van Isten üzenete az emberek. Hogy adjam át? Hogy kéne mondani az embereknek, hogy néha ott van bennünk ez a hajlam, és valahogy az emberekre úgy hatást kéne gyakorolni. Kéne őket egy picit valahogy manipulálni, de, de jó szándékkal térve. hát Csak meg akarom, hogy térjenek. És hogy, hogy az ember kész arra, hogy mindezért valahogy kicsit csavarjon rajta, vagy manipuláljon, hogy, hogy egy kicsit ilyen homályossá tegye, vagy, vagy ne a teljes igazságot, vagy, vagy valamit túlhangsúlyozzon azért, hogy elérjen győzelmeket vagy sikereket. És ott van Istenek az igéje, és nem hiszük azt el, hogy ez elég, hogy az munkálkodhat. Hogy azt én, ha átadom úgy, ahogy van, az elejétől a végéig, úgy, ahogy azt ő mondja, hogy az majd munkálkodni fog. Hogy az elég lesz az arra, hogy az emberek felismerjék, hogy szükségben vannak. Tudod, az igazság, vagy az evangélium akkor romlik el, amikor mi hozzáteszünk, vagy elveszünk belőle. Mert egyébként az úgy, ahogy van, az tökéletes. Akkor romlik az el, akkor fog kevésbé jól működni, ami, ami azt elkezdjük így javítgatni, pótolgatni, vagy elvenni belőle. Szerintem, nem bosszantó a számodra, amikor van egy franátíks ötleted. Hát ilyen korszak alkotó, ötlet, a spanyolviaszt feltalálta, és jössz és mondod, hogy van egy akkora ötletem. És csináljuk meg. És akkor, jó, jó, de mi lenne, ha? És akkor jönnek az emberek azzal, hogy hát, mi lenne, ha ezt elcsípnénk belőle, ezt meg hozzátennénk. Nem szabad ezt kiakasztani téged? Engem igen. És valamikor, persze, mivel hogy nem ez a tökéletes ötlet, rájövünk, hogy hú, tényleg, jóvá egy kicsit módosítunk rajta, sőt, még az előnye is lesz ennek a dolognak, de Isten üzenetével ez nincs így. Hogy az evangélium üzenetével ez nincs így. Hogy Isten úgy adta oda, hogy ez teljes és egész. És az így fog működni. Ha kapnál mondjuk egy, egy autót, egy, egy nagyon jó autót, mondjuk egy audi most mit mutatnánk itt mást, ugye? De nem, tehát valami nagyon jót, tehát egy, nem is csak egy ilyen A3-os tudja és valami nagyot. Tehát nagyot, szépet, és minden minden jóval fel van szerelve. Még egy kicsit meg is van tuningolva, kicsit leültetve, kicsit szélesebb felni kell, kicsit chip tuningolva, és optikai tuning is rajta egy picikét, és nem tudom, minden benne van, ami szükséges. És mondjuk hogy én ilyen ember vagyok, aki mondjuk ilyen nagyon, nagyon abszolút ilyen műszaki dolgokban nagyon analfabéta vagyok, és akkor hazamenném, hazavinném ezt az autót, ami sok 10-20 millió forintba kerülne. És akkor otthon én ezt elkezdeném így, ellenőriznem a kis csavarhúzó készletemet, és akkor szerintem egy kicsit meg kéne buherálni még ezt az autót, tudod, autó Az autószerelműk már nem etikének is, de akik már jobban értenek, Szerintem, is sokan fogdák a fejüket, hogy te Úristen, mit csinálsz? Tehát hozzá ne érd, se gondolj arra, hát ez így tökéletesen úgy van. De mégis, mi ilyen sokszor belenyúlunk Istenek az evangéliumába. És nem hiszük el, hogy az úgy működne. Hogy az úgy alkalmas arra, hogy az embereket megmentse. nem kell trükkökhez folyamodni, nem kell cselekhez folyamodni. Isten jól tudja, hogy mire van szükség az embernek. A mi feladatunk, hogy ezt mondjuk el úgy, ahogy van. Az elejétől a végéig. Végéjük. És nem túlhangsúlyozva az egyik részét is, elfelejtve a másikat. Mert sokszor miért nekünk? Tudtad, hogy bűnös vagy? Kösz, most mondd ezt egy nem hívő embernek. Nem vagyok én bűnös. Nem. Magyarázd el! Mi az, hogy minnyáján bűnösök vagyunk? Vedd elő a római levelet, olvasd el az első három fejezetet, gyönyörűen el fogja mondani, hogy minnyáján hibáztunk, minnyáján hiány vagyunk Isten dicsőségének. Mindenki. És eltudod, hogy nézd meg, hogy ezt mondja, hogy nem csak te vagy ilyen, én is, mindenki. Hogy hibáztunk. Nem vagy tökéletes. Érted ezt? Ha, érted. És nem te vagy a egyedül ebben, mert néha úgy mondjuk az embereknek, hogy mintha mi tökéletesek lennénk. Tudod, hogy te bűnös vagy? És ugye úgy hangzik, mintha én meg a tökéletes lennék. És hát ez, így, ez nagyon rosszul hangzik, nem? Hát ez rögtön hát nekem, ez, ez így nem, nem szükséges, akkor tovább ne is folytassuk ezt a beszélgetést. De ha elmagyarázzuk, hogy ez micsoda, miről szól, ahogy az írás is, akkor, akkor ezt tudjuk mondani, ezt mondani az emberek, mert, tényleg, valójában tényleg ez így van, hogy nem vagyok ártatlan, tényleg, hát ezekben és ezekben, amiket itt mondasz, tényleg. De mondjuk el azt is, hogy de van erre egy megoldás. Hogy ne hagyjuk itt abban, na akkor most fölgyes saját levetbe, jó kis alak vagy, szép alak vagy, szégyed magad. De mondjuk azt, hogy de ezért jött el Jézus, hogy meghalljon a mi bűneinkért, és megszabadítson ebből. És mondjuk el, hogy ő nagyon szereti az embert, hogy nagyon szeret minket. És mondjuk el, hogy Isten egy személyes kapcsolatra hív mindnyájunkat. Nem egy üres vallásos cselekedetre, egy vallásos életre, hogy gyere el majd mindig a gyülekezeti alkalmunkra, vegyél itt részt, gyere majd imádkozni, és néha aztán majd részt vehetnél egy-egy szolgálatba, Adakozzál, meg takarítsál is néha, meg amikor karácsony alkalom van, akkor egy fél legalább hozzál. És, és nem, nem, nem erről szól, hanem mondjuk el, hogy miről szól ez. És azt gondolom, hogy ez vonzó. Hogy ez vonzó. De hogy azt mondják erre az emberek, hogy igen, tehát ez így már, lehet, hogy szóval, hogy nem hiszem el, de hogy aha, ez így már más hogy ez így már sokkal érthetőbb. Mondjuk el, Pál is azt mondja az e, Róma 1:16 hogy nem szégyenem Krisztusnak az evangéliumát, mert Istennek hatalma, és minden, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Az Istennek a hatalma van abban. Gondolkoztál már így mondjuk erről, hogy az evangéliumban abban Isten hatalma benne van, Isten ereje benne van. Add ezt át bátran, ne félj ettől, ne féljünk ettől. És persze gondolom, hogy mindenkiben feljött már az a kérdés, hogy jó, hát én elmondom ezt így az embereknek, de miért nincs akkor változás? Hány embernek elmondtam már, tényleg úgy, hogy nem kárhoztattam őket, elmondtam jól az elejétől a végéig, Más is elmondta, már a Petit is elhívtam, ő is elmondta nekik, ő még jobban is elmondta nekik, és de akkor sincs változás, ugye hajni mindig szoktam mondani, na és megtértek, hát is ilyen nem tértek meg, ugye ez most már ilyen szólásnak itt a gyülekezetben mindig, ez na, akkor, na és megtértek, ugye elvárás, rögtön, hogy rögtön első hallásra mindenkinek meg is kell térni. Tehát itt most már ez így működik nálunk, tehát ha ez legyen, ha valakinek elmondod, akkor ha ez nem történik meg, akkor valami baj van. De ez csak vicc volt Szóval, hogy mi a, mi a helyzet ezzel? De akkor miért nem történik meg? Pán itt a harmadik-negyedik versben válaszol erre. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította. Mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát aki az Isten képmása. Tehát azért, mert az emberek nem térnek meg a mi evangelizálásunkra, ugye az nem biztos, hogy a te hibánk, nem biztos, hogy a mi hibánk. Elképzelhető az is, de, de nem biztos, hogy ez a mi hibánk. Mert mi történik is? Azt mondja hogy akik nem látják ezt az üzenetet, azok vakok. E világ Istenem megvakította őket. Ugyanis amikor az ember elbukott, ugye Ádám és Éva ábukott, akkor átadták ezt a világot, átadták az életüket, átadták a világ uralmát a sátának. De Jézus azért jött el, hogy ezt az uralmat visszavegye. vissza visszavásárolja az embert. Visszavásárolja. A hogy újra az ő birtokába legyünk. De azt is látjuk, hogy az embernek szabad akarata van ebben, hogy vagy visszatérünk a Teremtőnkhöz, vagy pedig elutasítjuk. És persze, ha valami valakinek a tulajdonába kerül, akkor arról nem mond le olyan könnyedén, és pláne nem a sátán, hogy az ő tulajdonába, az ő birtokába került, a föld, a világ, az emberek, és ő nem akarja elengedni. Ő fogva tartja az embert, és nem akarja ő visszatérni a teremtőjéhez egyik teremtmény sem. Mi történik, mit tesz? Az ellenség egy vakságot, egy ilyen szellemi vakságot okoz, hogy úgy mondhatnánk, egy ilyen különböző akadályokat tesz az ember szeme elé, hogy ne lássa meg az evangéliumnak az üzenet. Mert hát a sátán pontosan tudja, mert így vagyunk megteremtve, ott van bennünk ez az éjség, ez a szükség, hogyha valakinek a szeme megnyílik erre, meg, meglátja ezt, akkor azt fogja mondani, hogy Ó, hát ez kell nekem. Mit tesz ezért a sátán? Oda tesz valamit, hogy ezt ne lássa meg. Tehát egy vakságot okoz, eltakarja a látását az embereknek, ezt a szellemi látását, hogy. Nehogy felismerjék. Nem? Amikor a gyerekeddel mész a felvásárlóközpontba, és akkor ott vannak a játékok, vagy az édesség, és akkor rögtön le lefog a szemüket. Nehogy meglássák, hogy amikor a feleségeddel mész a árkádba, és akkor ú, ezt ne lássa meg a feleség, mert rögtön meg kell menni. Ugye? Nem akarod, hogy meglássák. Mert akkor tudod, hogy ah, oh, azt kell neki. A sátán ezt teszi az emberrel. Nem akarja, hogy meglássák és megvakítja. És ezért ad büszkeséget, gőgöt, lázadást, és különböző dolgokat, hogy az ember ott maradjon az ő birtokában. Milyen érdekes, hogy a pénteken pont ezt néztük meg lóttal kapcsolatban, nem? Hogy ott állt Ábrahám és lót, kicsi nekünk ez a föld. Nem bírja el ezt a két családot. Össze megy, az ő pásztorai, Ábrahám és Lót pásztorai. És Ábrahám azt mondta Lótnak, hogy Lót, akkor válasz. Ha te balra én jobbra, stb. stb. Lót, tiéd az választás. És azt néztük meg, hogy Lót mi alapján választ. És mi alapján választott? Amit látott a két drága kicsi szemével. Igaz? És mit látott? Oh. Hát ez a föld, hát ez nagyon szép, ez nagyon gazdag, gyönyörű legelők vannak, források vannak, hát ez kell nekem. És ott kezdett el sátorozni. És később azt látjuk, hogy egészen szodomáig megy, sőt nem csak, hogy ott lakott, hanem a városnak az egyik vezetőjé válik. Mondtam pénteken is, én is úgy olvastam valahol, hogy a sátán a legjobb marketinges. Ön nagyon jól tudja csomagolni a cuccokat. És így teszi és tudja, hogy az ember az ő szemével nagyon elcsábítható. És úgy elsétál előttünk, és ott, oda beteszi gyönyörűen, mint lótnak a szép Jordán földjét, és azt mondja, hogy nekem ez kell. Puff. És ugye meg is tett a következménye ennek. A gonosz nagyon jól tudja, hogy mivel zavarjon minket össze, mivel zavarja össze az embert. Ezért mit tehetünk? Mit tehetünk egy ilyen emberrel? Hát ugye kivenni ezeket a dolgokat, de mi ezt nem tudjuk. De imádkozniunk kell azért, hogy Isten... Vegye ki ezeket a zavaró körülményeket, hogy ezeket a vakságokat vegye el az emberektől. Imádkozz így mondjuk a szüleidért, imádkozz így azokért az emberekért, akik körülötted vannak, akiket szoktál hívogatni vagy beszélgetni velük Istenről. És tudod úgy vagy már vele, nem hogy miért nem térsz már meg, hát már elmondtam annyi szór, hát ez már nem, nem igaz. Nem, és nem, nem, nem érted, hogy miért nem látja meg. Hát ezért. De imádkoz azért, hogy amikor beszélsz, fogsz vele, hogy Uram, arra 15 percre, vagy 20 percre még beszélek vele, nyíljon meg ez a függőnyi, nyíljon meg a szeme, hogy vet ki ezeket a zavaró körülményeket, Uram, hogy meglássa. Mert amikor egy ember ezt meglátja, onnantól kezdve győzelmünk lehet. Onnan kezdünk egy jó lehetőségünk arra, hogy, hogy az ember megismerje. Mert erre van teremve. Mert te is, amikor felismerted, amikor megláttad, akkor akartad utána már Istent. Tehát imádkozz. És nem okoskodnunk kell, hogy akkor ah, hogyan kéne evangélizálni. Én se tudom jobban elmondani, bármennyire is azt gondolod, hajnagyoban szoktunk erről mit szenni. mindig nekem kell elmondom valakinek az evangéliumot, és de ez már csak poéni szinten van, de nem tudom, ugye én is ugyanazt tudom, hogy azért fogja meglátni, mert én mondom, Lát, hogy azért fogja meglátni, mert én imádkozom előtte, bár azért én nem vagyok annyira hóli, de, de ez az, amit kell. És nem okuskodni kell, vagy nem ilyen módszereket kitalálni, hogy akkor hogyan, hanem a sok okoskodás helyett sokkal több ima. Hogy ott, ebben a szellemi világban ezek a, ezek a dolgok eltűnjenek. És meglássod, hogy meglássad az ember az evangéliumot, hogy megláthassa az evangéliumnak az üzenetét. Ima, ima, imádkozni kell. Ez a megoldás erre. Nem másokat hívni, nem jobb ötletekkel előállni, hanem imádkozni. Nézzük az ötödik verset. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáltokat Jézusért. Mi az, ami Pálnak az üzenetének mindig a központjába állt? Pál soha nem magát tette, nem magát helyezte előre. Nem ő volt a lényeg, hanem Krisztust helyezte a középpontba. A hamis tanítók, akikről Pál nagyon sokat beszél, és sokszor utal rájuk, nagyon szerették saját magukat a középpontba helyezni. Egyébként is nem kell ahhoz hamis tanítónak lennünk, hogy szeressük magunkat középpontba helyezni. A tanítóknak ha te tanítasz, vagy van egy ilyen vágyad, ez nekem is nagyon szól, hogy nehéz sokszor megtalálni ebben, hogy ki van előrébb. És mert szeretjük magunkat előrébb tenni. Nézzétek meg, én mit teszek velem mi van, velem mit tesz az Úr, velem bennem mit munkált az Úr. De Pának az, a központja, az üzenetének a központjában soha, soha nem ő, ő maga állt, hanem Isten volt a középpontjában. És nagyon az ember, az önzése, a bukott mi voltunk miatt, könnyedén előtérbe tudjuk magunkat helyezni. De Pál is azt mondja itt az ötödik versben, hogy nem önmagunkat hirdetjük ami ige hirdetésünknek a középpontjában eh, Krisztus áll. És tudod, épp ez az, amiért, mint a Golgotában eh, versről, versre, részről, részre megyünk. Mert azt gondolom, hogy ez is az egyik oka, hogy kevésbé tudunk így mi előtérbe kerülni. Mert hogy neked a ez részemet, nem? Amiben én ilyen jó vagyok. Hát, ah, ó, én ezt olyan jó tudom már csinálni. Jó tudok mondjuk evangélizálni, vagy ebben ilyen alkalmas vagyok, ezt így, ez már jó megy az én és mindig erről tanítom És hogy átott egy picit tudom magam egy kicsit fényezni, hogy hát az én életemben Isten úgy végezte ezt el, és az én életemben ezt úgy csináltam, és amikor hallasz egy ilyen bibliaórát, akkor utána a mész az, hogy ilyen pici vagy. Igaz? És úgy, úgy egyszerűen csak úgy húzod össze magad a szétbe, és a gyülekezet egyre kisebb lesz mi, mi van, srácok? ne így össze? Mert hát ez az ember. De olyan jó, hogy Pál azt mondja, hogy nem. Mi nekünk az ige a központjában Krisztus áll. És tudom, amikor így megyünk részről-részre, vásről-vásről, azt gondolom, hogy ezt könnyebben ki tudjuk küszöbölni. Mert itt tanítom én is az igét, és néha úgy vagyok vele, hogy ó, uram, hát, én ezt nagyon messze vagyok még. Lehet, hogy itt én nekem be kéne ülnöm, és valakit kihívni, hogy ő tanítson erről, mert én erről nem tudok, mit tanítani. Vagy én nekem ez nagyon kínai még, ez nekem még nagyon új, én nagyon távol vagyok ettől. De nem is ez a, nem is baj ez. Mert így legalább biztos, hogy Krisztus lesz a középpontban, és az előtérben. És tudod, a célunk mindig az, lehet, hogy nem vagyunk jók dolgokban, vagy még nem értünk mindent, de a célunk az, hogy hogy az embereket nem mondjuk a gyülekezethez láncoljuk, nem magunkhoz, hanem Krisztushoz, hanem ő hozzávinni, hogy egy független ember, független tőlünk, tőlem, a gyüli és ő Jézustól legyen függő. Jézusban találja meg önmagát. Jézusban legyen, és hogy ott kiteljesedhessen, és ott megtalálja az ő életét és az ő örömét. Mert mi nem tudjuk őt megváltani. Mi nem tudunk neki válaszokat adni a kérdéseire. Nem tudjuk neki megadni a békességet, vagy ezt az örömet. Hanem azt csak Krisztus tudja megadni. És tudod, hiszen, hogy ez az, amit Isten meg fog áldani, amikor mi így akarunk dolgozni, vagy így akarunk munkálkodni ő, ővele, hogy a hiszem, hogy a mi sikerünknek, vagy a növekedésünknek, ez az egyik kulcsa. Hogy nem érdekel, hogy más mi csinál, nem érdekel, hogy máshol hányan vannak, mennyien vannak, hogy csinálják, de én ragaszkodni akarok az ige igazságához, ragaszkodni akarok ehhez, hogy mi Krisztust adjuk, az evangéliumot adjuk, nem másítjuk meg, nem színezzük ki, nem variálunk vele, nem megyünk bele ravasságba, hanem adjuk az igét. És azt mondjuk az embereknek, szeretnél jönni? Igen. Gyere. De holnap nem fogok jönni. Jó. Nem kell. Gyere, amikor akarsz. Gyere, és nyitva van a kapunk, nyitva van az ajtunk mindenki előtt, mindig. De kéne egy tagság. Kéne egy tagság, hogy felírjuk az embereket, hogy innentől kezdve Tatai Dávid és kedves felesége mert akkor majd soha nem mennek el. És beírjuk majd a Májkot is. És mindenkit, mert akkor ide láncoljuk őket. És nem jöttek, akkor felhívjuk őket. Miért nem voltatok a múlt héten? És különben is. Igaz? Hogy nem ez a... nem. Nem ide láncoljuk őket. Tudod, én legszínesebben megcsinálnám ezt, tényleg. <gül> mert persze, én akkor ülök, hogyha itt vagyunk, és együtt vagyunk, mert ez engem nagyon bátorít. És gondolom, hogy sokszor ti is így vagytok. Oh, amíg ah, nincsenek itt, és úgy, stb, stb. Mert ez jó. ez jó. Mert jó látni, hogy Isten munkálkodik, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, in dicsőítünk, közösségben vagyunk, és ez jó, jó idő. Szerintem nagyon jó idő. De, hogy... Ezek már ilyen ravasságok, ezek már ilyen emberi okoskodások, ezek már ilyen emberi módszerek, amikor, amikor magunkhoz valahogy egy magunk próbáljuk ezt elvégezni. És tudod, hiszem, hogy ez, az, az már, ez már az, amikor ilyen erővel és hatalommal csináljuk. Nem Isten lelkától. De én hiszem, hogy ez így fog működni. Hogy megyünk, ragaszkodunk az igéhez, az evangéliumhoz. Figyelj, szeretünk, gyere. Nem jössz? Na, no, sajnálom Imádkozunk, érted? Nyitva van az ajtunk, gyere. De, de nem akarok, nem akarlak manipulálni. Nem, akarlak így, nem akarom kikényszeríteni ezt, hogy jönnöd kell. Nem akarom, hogy azért gyere, mert fölhívtalak. Ha felhívlak, akkor nem azért hívlak, föl most tisztázzuk, jó? Nem csak, mert fölhívlak, hogy mi van veled. Nem azért. És sokszor ugye, mely ez a manipuláció? Megy ezek a ügyeskedések? De én hiszem, hogy amikor itt átengedjük Istennek, Isten erejének, meg Isten lelkének a munkát, hogy uram, te végeztesz el, végeztesz akkor, akkor Isten munkálkodni fog. De úgy érzem, mint hogyha megyek én, meg megyünk, megy a szentlélek és akkor én így löpöm ki őt, hogy majd én csinálom. Én fölhívom és elmondom hogy én nem jöttél. Mert meg kéne térned. És szentlélek hát nincs szükség. <gül> meg Isten evangélium Erre nincs szükség. Majd én elmondom neki. Csak ad oda neki. Aztán majd meglátjuk, hogy... Mert Isten erre hívott minket. És majd, majd Isten meg elvégzi a többit. Hogy mi lesz ebből? Én nagyon izgatott vagyok a kapcsolatban, hogy amikor így átadjuk, amikor így megengedjük Istennek, akkor mi történik? Bűnkös mert itt három ezer ember. Péter felállt és elkezdett tanítani. És három ezeren megtértek, Hogy? Mit csinál? Mi volt a titka? Mivel manipulálta az embereket? Mivel szedte őket? Hát én nem értem. Valami biztos volt, ahogy mondta azokat a szavakat, vagy biztos úgy nézett. Vagy, nem tudom, olyan volt a haja, vagy a ruházata, vagy úgy volt kihangosítva, vagy így visszhangzott, és úgy hangzott, mintha a mennyből szólt volna, vagy nem Mi volt a titka? Nem volt. Hát elmondta az evangéliumat. Elmondta Isten üzenetét. És... Szerintem ő voltak a legjobban meglepve, <gül> hogy aztán Isten mit tett ezen keresztül. Fejezzük be a hatodik versen. Isten ugyanis, aki azt mondta, sötétségből világosság ragyogjon föl, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten. Dicsős, Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Pál összehasonlítja azt, amikor Isten ugye, világosságot teremtett a Földön, ezt nem néztük a Mózes első könyvében, tehát összehasonlítja azzal, amikor egy embernek az életében, a szívében fénygyúlad. Ugye most Isten, ugy, ugyanaz az Isten, aki megparancsolta a Földön, hogy lőn világosság, és hogy lett világosság, most ugyanaz az Isten megparancsolja, hogy egy embernek az életében, vagy a szívében legyen világosság. A teremtésnél Isten szólt, és lett, de itt pedig azt látjuk, hogy ő maga ragyog fel a szívünkben. Ez mennyire szép, nem? A Szólt, lett, itt meg ő maga ragyog fel a szívünkben. Mennyire bensőséges ez, mennyire ilyen személyes ez, hogy ő jön be a szívünkbe, hogy ő itt van az életünkben, és ragyog, és felragyog a mi életünkben felragyog neked is, fel akar ragyogni neked is. Nagyon érdekes, hogy Pál megtapasztalta ezt fizikailag is. Ugye ment Damaszkusz felé, és te megállítja őt, megvakul, aztán megnyílnak a szemei. És ugye Jézus bejött az életébe. Pál megtapasztalta ennek meg a fizikai, meg a lelki részét is. megvakult fizikailag, aztán te meggyógyult. De vak volt szellemileg, aztán ugye látott. Tehát lát, pál, pálban felragyogott e, maga Isten is, és felismerte őt. Ugye a hívő ember életében a világosság, vagy Isten dicsőségének az ismerete, az Krisztus arcán látható, és tőle ered. Tehát amikor te ezt a világosságot akarod, vagy ezt a dicsőséget, akkor azt te Krisztus arcáról fogod látni. A Krisztus arcán fogod megtalálni. Azt olvassuk itt. A Zsoltárok négy hét ezt mondja, hogy sokan mondják, kicsoda, lát... kicsoda láttad velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! A Zsoltáros is ezt mondja, hogy hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Látni Jézusnak az arcát. Látni Jézusnak az arcát. Erre van szükségünk. Ez az, ami fényt gyújt a mi szívünkbe, a mi életünkben. Látni őt. Erre van szükségünk. Erre van szükséged minden nap. Hogy legyél az ő jelenlétében. Nézd az ő arcát. Nézzük az ő arcát. Mikor volt az, amikor ezt megtetted? Amikor látod az ő arcát. Mert ő, mondja, erre hív minket. Ebben van a mi kapcsolatunk. Hogy, hogy nézzük őt. Amikor valakivel beszélsz, akkor az, akkor az arcára nézel. Én szeretek itt tanítani, meg kis gyűlibe, mert látom az arcátokat, amikor hogy tanítottam Pesten, meg, meg, meg Vajtán, akkor ott az mindig úgy elveszik, mert az első két sort látom, egyébként is már messzebben nagyon nem látok, és onnantól kezdve már csak ilyen homály az egész, de itt jó, mert látom a reakciókat. Ki az, aki elszik, ki az, aki kicsit tudja az egészet, ki az, aki az óráját nézi, aki az anyukájával beszél, és, a... és ez jó, látom, meglátok ti is engem. Tehát ugyanígy egy beszélgetésben is nem mennyire fontos, hogy ott van, látom, hogy ez már nagyon ungyalban áll, és szóval álva kéne hagynunk. De milyen jó, amikor valakivel beszélsz, és látod, hogy úgy veszi az adást, hogy az úgy jó neki. És mennyire jó látnunk, Persze, mi ezt így fizikailag nem látjuk, de az ő igényéből igenis megismerhetjük, igenis láthatjuk őt. És erre van szükségünk, erre van szükséged, hogy, hogy lássz az ő arcát, hogy, hogy ő milyen, hogy ő mit akar mondani. És, és bátorítalak, hogy így menj elég. Lehet, hogy úgy érzed, hogy olyan sötétségbe vagy. Úgy érzed, hogy, hogy nem, ér, nem látod Istenek ezt a dicsőségét. Menj az ő jelenlétében. Nem tud más megtartani. Nincs más, ami, ami igazán ki tudna ebből mozdítani. Menj oda-vissza. Menj abba-vissza abba az első szeretethez. Menj vissza abba az első időhöz, amit, amit tettél, amit láttunk pénteken is. Ábrahám mit csinál? Visszament Bételbe, Isten házába. Oda, ahol volt először. Elment Egyiptomba, elrontotta. De aztán visszamegye. Visszamegyek Bétárba, mi azt jelenti Isten háza. Visszament oda, ahol volt Istennel. Menj vissza te is oda. Menjünk vissza oda, abba az első kapcsolatba. Akkor te meg Jézus, mit csináltál akkor? Mi volt az, mi volt az amit akkor csináltál? Hát én áldalán dicsőítettem. Akkor, barátom, dicsőíts. Menj haza, lett fel a füles kapcsolj be valamit, és dicsőítsd az Urat. Én, én mindig imádkoztam. Én akkor gyerünk, én mindig olvastam az igét. Menj bele, ásd bele magad újra. Csináld ezt újra. Menj oda vissza. Nézd az ő arcát, menj az ő jelenlétével. Ez az, amire szükségünk van. Újra, meg újra, meg újra. Ezt nem tudjuk, nem szabad, hogy abba hagyjuk. Kicsoda láttad velünk jót. Hozd fel ránk orcádnak világosságát Hát kicsoda fog velünk jót látni. Hogy fogunk jót látni? Hát ha látjuk őt, látjuk az ő arcát, az ő jelenlétében lehetünk. És ott megnyugszunk, ott békességünk lesz. Menj az Úr elé, menj az Úr elé ezen a következő héten. És így és ne egy hanem tölts bele időt, és nézd az ő arcát. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a délutánt köszönjük az ígédet, köszönjük az evangélium üzenetét. És azért imádkozunk, Úr Jézus, hogy ezen a következő héten hadd tudjunk járni így, és hadd tudjunk menni a Te jelenlétedbe, hadd tudjunk menni a Te templomodba, és, és jeled időt tölteni. Köszönöm, Uram, hogy ez az, amire szükségünk van. Köszönöm, hogy ez az, ami ami erőt ad nekünk, és segíts nekünk, hogy, hogy ebbe tudjunk így kapaszkodni. És, és ne forduljunk mindenféle trükkökhez, hanem, hanem bízunk abban, amit az igéd mond. Nem csak, akár, nem csak ezen a téren, hanem bármi, bármiben is. Uram, köszönöm, hogy az igéd, az igazság, az világosság, az tiszta, az, az igaz, és semmi hamis nincs benne. Segíts, hogy rá tudjuk magunkat bízni, és abban meg tudjunk állni az elkövetkezendő héten is. Kérünk, hogy áld meg most a közösségünket, és légy itt közöttünk Jézus nevében. Amen.